Rugăciunea a 31 pentru nașterea cea de-a doua din Duh Sfânt. Aleluia slavă ție, Tată le iubim și îți mulțumim, fiindcă nașterea cea de-a doua din Duh Sfânt și din apa cea vie a Duhului Sfânt ne-ai dat, când lumina ta cea cerească prin negura păcatelor noastre a trecut, în oglinda conștiinței cartea vieții deschisă pentru noi a stat. Și în ea numele nostru era însemnat. Piatra cea albă ne-a arătat, iluminările și vederile cele minunate, calea într-adevăr o adevăr, și spre viața cea veșnică ne-a luminat. Ca semn că prin poarta Luminii am intrat. Aleluia, slavă ție, Tată, cele bine și mulțumim, fiindcă nașterea celei de-a doua ne dat când din icoana de Lumina preasintie născătoare Dumnezeu, ca lumină din Lumină. Dumnezeu adevărat, Fiul tău cel iubit în biserica ta, din inima noastră, s-a desprins și a stat. Ca o taină mare a negrăitei tale înțelepciuni, în noi a coborât și să lași în inima noastră și a lucrat. Aleluia, slavă ţie, tată, ce te iubim și îți mulțumim, fiindcă nașterea cea de ne dat când prin poarta Ierusalimului cel Ceresc ne a purtat. Soarele tău în suflet ne-a intrat. Glasul Fiului cel iubit în bolțile Bisericii și conștiinței noastre a răsunat, și la liturgia ceea ce ne-a chemat. Trupul Său cel Sfânt ne l-a dat, și ca parte din El, în ființa noastră a intrat.